«Оце, що за мною, не ваше, мовляв, тут я стою охоронцем, трупом ляжу, а не пущу вас сюди із вашим свистом, і ржанням та глумом». В махновім, примруженім вічу він злими іскрицями зблиснуло. «Може таки відділити оту професорську вільнодумну голову від плечей?» «Сіконути я мірською шаблюкою по в'язах, щоб кров аж цвіркнула з перерізаних жил, хопити потім загатого сивого оселеця та й наднатовпим своїх витязів половецьких підняти, потрясти». «Хай побачать, чим завершується батьків вічний абсолют!» І знову Галина благально зазирнула у вічі. Махно різко змахнув на Галі, викрикнув до Яворницького. «Гаразд, не сиротитиму твій славетний музей, подвалюй!» «Ще погоди, позбивай пилюку!» «Ну, а чоби наші вільні в музеї твоєму будуть?» Стріпнув лиснюючими патлами. «А копит наших тупотнява, а вітри, що нам по степах гули!» Яворницький розвів руками, плечами знизав. Не знаю, мовляв, вітри, може, й будуть? Увечері після того горіли в плавнях багаття, і коні іршали, згиджено відвертаючись від п'яних махновських парсун. Махно теж себе не обмежував. Чомусь млоїло йому на душі, чомусь здалося, що назавжди прощається з цим лісом скарблянським. Ліс, де колись запорожці нібито закопували свої скарби, і де він збирався нижком від війська закопати бочки золотом. Осіннє довкола тривожно. А звідси ж, із цього лісу колись, сліпучого літа, починав і він свою боротьбу за гайдамаками. Тут був проголошений батьком. Цієї ночі він напився люто, і, як водиться в таких випадках, всіляко виявляв презирство новошивим своїм теоретикам. Запевняв, що від них, коли разом їхали в тачанці, воші до нього поналазили, і навмисне чохмарив з перед військом, а плеяду теоретиків на чолі з бараном, посадив довкола вогнища і наказав поскидати сорочки. Бо у вас і для них свобода. Шкрабетись, розлякуєте тільки, а ви ловіть. Кого, батьку? Череди свої. Ти про насікомих? Не про насікомих, про воші. Свободи їм не вилів давать. Пильніше наводьте на них свої біноклі. Це про їхні пансне. А тоді ми вас ще й пробанимо у скарбному. Теоретики ображено підбирали обвислі губи. Вхнюплювались у сорочки Барон аж сопів із протесту Адже це його, старого прокопченого революціонера Що носить у собі всю анархію від ЗНО найдонавітніх стихій Змушують привселюдно братись за такий неетичний Що ніяких успіхів не віщує труд Все ж розклавши брудне шмуття на колінах Націлює своє пенсне на тих кусючих важко вловимих своїх ворогів Ти їх виманюй, із засідок на простори Дораджує йому котрись із штабної сотні, а сотня, як у цирку, з ціхою та веселищами споглядає скрушне заняття кістлявих теоретиків, заняття, що спіткало їх на самім порозі до царства вічної свободи. А сам Володар, нічого крім холодного презирства, не почував до них, до цих своїх словоблудів вошивих, хоч вони ж найбільше докладали старань, щоб вдягти свого атамана в шати величні. Ти перший, ти обранець історії, гладіатор свободи на арені степів, а хто ж ти насправді на цій арені? Гладіатор чи клон? Карманеч стихій чи блазень у її величності історії? Комедіант Ярмарковий? Свобода, вічний абсолют, тільки й чуєш від вошивих своїх теоретиків. А самі повзають, як рептилії, від погляду твого терпнуть. Вічний абсолют? А чому ж кров бризками летить від твоїх тачанок на всю Україну? Стогнуть, шумлять над тобою чорні дуби. Вдали не проглянеш, потімнили виднокруги, душать, тісні. А якими просторами були вони тоді, коли ти, юний каторжанин, уперше з'явився на гуляйпільських вільних вітрах, маючи на озброєнні лише тендітну мрію, виплекану ідеалістами багатьох віків? Позбавляю вас будь-якої влади, будь-якого гніту, тільки ж будьте мені вірними бійцями, синами анархії, синами всесвітньої волі. Без влад, без насильства диктаторів житиме наша степова республіка. А сам навіть диктатури сифілісу та розбою не подолав. Лише як виняток дозволив собі сьогодні розкіш милосердя. Чому дозволив? Чому професора не посік? До ідеалу через трупи так військо своє навчаєш. До хруйнівний твоя сила й твій прапор. То чому ж перед Сивоусом, перед його правдою відступив? Ліс повниться гвалтом п'яного війська. Свист пронизує темінь чорну, як смерть. А біля вогнищ головорізи твої танцюють з повіями, хрипнуть у співах гуках. «За матір за Галину, за батька за Махна, ура, ура, ура!» «На губах ура, а самі тільки вичікують, щоб у скрутний момент зв'язати свого отамана та видати рад владі за тридцять срібляників». Днями щокуємо було рознесено, башиха підкинулись. Не зважила, що перед нею володар стихій. До крику палило болем, довелись до шептухів датись. Покірно над мискою полив'яною сидів – а та стара падалиця-шаманка товкомачила його, як кота, розбухлою щокою у воду, кислявими пальцями на тімі щось виробляла. Звідкиля ти взялось? Звідкиля прилізло? Злісно шепотіла, виворожуючи хворобу. Я тебе виганяю, виклинаю, проклинаю, і мохи на очерети на степи, степучі, на сухі ліси. І це токмачила в миску люто, владно, наче на хворобу, а його самого виганяючи кудись на чаклунські оці степи – Степучі, на сухі ліси Такою стала тепер твоя Махновія І невідомо, чи дихає десь у сповитку Рання юнацька мрія твоя Яку тобі судилось взяти Грубими кривавими руками І понести по степах де колись рейдувало лицарство Запорозьке Під малиновим стягом ходили І душа була в них малинова А в тебе яка? Зуспів і Ягора цієї ночі Махно Поставив юного коновода Перед собою на допит «Чого ж ти його живцем випустив?» «Чим він тебе заворожив, той чаклун Яворницький?» «Не знаю», – шепотіло в ментезі хлоп'я. «Кочергами, верстаками, запорожці та гречкоції та закоплені заводчани, ті варті чогось, а ми виходить пройди, руйначі?» І проймав, пронизував наскрізь Ягора своїми терновими. «Не знаю, не знаю», – твердило вперте хлоп'я. «Понаравив ти його? Кинеш мене? Перекинешся до нього?» Ревниво допитував далі Махно, «Будеш із ним ложки і шрапнелі виливати?» І наказував Єгорові, «На мене дивись, бо кругом в усіх баньки п'яні з кров'ю, з каламуттю. Давно не бачив чистих, ясних очей, тільки в дітей бачив. Тієї ночі сон його довго не брав. Крізь темряву плавнів, у бік собору, час від часу сваривсь, нахвалявсь, дзвонись тебе постягав і тебе спалю і, може, йому в цей час вважалась могутня постаті Ворницького на дверях собору, де той руки розкинув, обороняючи «не дам», бо знов белькотів погрози у темряву. «Спалю, спалю! Як скрутно буде, як до молитви прикрутить, тоді до небес запалю ту свічку свою останню, свічку свободи, Степан». П'яно белькотав, коняючи на пеньку, падав головою вниз і знову випростувався, прислухався до темрявих хащів, наче йому щось загрозливе вчувало звідти. Чорні піфії нічних гуляйпільських смутків. Може, тоді вже віщували вони йому крах? Може, не йому той Париж, де після останнього рейду, після гірких чужаницьких блукань, хмурий, згорьований чоловік заходитиме інколи до радянського посольства і, скулившись десь у кутку кінозалу, звірвито споглядатиме звідти екран свого життя михтючі тіні своїх кривавих вчинків. Бачитиме катастрофу останньої переправи, чутиме хрящість тачанок, обтяжених барахлом, скрики людей і хрипіння коней, що, заплутавшись в упряжі, душаться в каламутній воді. Ганьбу втечі бачить, перепуджених коней, їстців, що рубають у паніці по сторонці, і кодлату порожнього папаху чиюсь на бестрині, і бундючний блиск крагів румунського прикордонника». Торжествуючи виблиск піднятих угору червоних клинків буде на тому, на безповоротному березі, без солода, без скарбів, тільки з гуляйпільськими вошами прийме його берег Чужинський, берег його довічних скитань, прийме, щоб новою ганьбою покрити вигнанця і всі його сатанинські сусилля, і щоб уже десь в пекучих пустелях Сахари, під найманими прапорами іноземного легіону, рейдували його останні тачанки, розмальовані облянялими яблуками, Забризкані грязюкою степових українських доріг. Розділ 19 Степи. З малку входили вони в свідомість дітей робітничого передмістя. Степові, будячим зарослі балки, тікали з матерями ховатись від німців. Звідти везуть повні грузовики рябих кавунів на базарі та все, що вродило і звідти ж вітер жене куряву в кінці літа. Збушовується вона з димами заводів, і тоді все небо южить. Ще знав Микола Баглай степи академіка Яворницького. Степи сивих могил, в яких дрімають ненайдені утвори грецьких майстрів, скіфські та сармацькі прикраси. Знав їх як схованку козацької історії, де під подином у глибинних шарах Іржавіє зброя звитяжців, і непроіржавлена їхня слава лежить.